Ви сказали кобзу взяти і заграти пісню вам, аби по струнах погуляти і старим рукам. Трам-трам! Це не кобза, це не руки. З на наглум, перервали струни муки, ліг на руки камінь, сум, бум-бум. Але ваші ніжні очі обертають ночі в день, Обертають показку ночі, Сльози в струмені пісень, дзень-дзень, І хоч пісню я востаннє кров'ю серця свого ллю, Але виллю всі зітхання, всі надії, що гублю, люблю. 19 перший.